Взяла принесений миток марлі, зробила щось схоже на чашку, потихеньку ввела туди, ще не захололого тьмяно-білого молока, обережно стиснула, піднесла до вуст моляти, легенько розтисла манюнькі губки, капнула раз, друге, і раптом дитина відчула життєдайну рідину, ледь-ледь розтолила губки. Коли вона вібрала в себе невеличку дозу молока, розкрилися й повіки, з-під них, розпухлих від плачу, крізь львські щелинки на тазу глипнули, злякано розкрились дві зоринки». «Зараз підемо звідси», – сказала Даза. «Підемо додому, маленька». Вона стала підводитись, і тут її вухо ловило віддалений, але чіткий гул. Наступної миті, переслухавшись, зрозуміла, що то ще далеко їде машина. Їде, напевне, сюди. Даза поклала дитину на землю і стала гарячково запихати все до турбини. Кинула туди мокру одежину малогі і закалено пелюшку. З турбиною в одній руці, дитиною на другий Даза стала відходити в ліс. Голдвигуна става усе виразнішим, наближався. Даза відходила все далі і найбільш боялась, аби дитина не заплакала. Та маленька тільки слабо писнула пару разів. Даза йшла, мов сліпа, і в той же час дуже видюща, вся наструнчена, крізь ліс намагалась ухилитись від гілля, що вдаряло по руках обличчю. Коли вибиралась на дорогу, полегшало. Подумала, що переслідувати навряд чи будуть, звідки їм знати про неї. До того ж приїхали з іншого боку дороги. Горки двігуна стих, долинали великі голоси, отже спинились десь там, неподалік схорону, Мабуть, приїхали, щоб забрати тіла вбитих. Чи знають вони про дівчину? Немовля, що вижила в страшній круговерті, в страшному спалаху смерті. Да не відала. Добрались до села вже пізно ввечері, геть стомлена, напівзатепла, от пережитого, від осіннього холоду, від цієї важкої, майже неможливої ходи. Страх, що було, наче зник, став наздоганяти на підході до села, як чинити датлі? Що й кому сказати про дитину? Спинилась, передихнула, городами, поза хатами, пробралась до свого сільського пристанища. У Медпунті ще якийсь час посиділа в темряві, гоцикаючи на руках такий несподіваний скар. Боялася, що хтось, коли побачить світло у вікнах, може прийти за ліками, а останнім часом до неї навідувалися й просто так, Обалакати, дізнатись, що коїться у світі, бо ж дохтурка. Особливо часто став навідуватись один сільський хлопець, котрому явно запала в око, а може, і в душу, і серце. Той хлопець мав дивне ім'я Єгон. Дозалюба спитала, що воно означає. Та, може, Ігор, а може, Євгеній, засміявсь хлопець. Йогон то й йогон. Хай вже буде по Наському. Дуна посиділа, прогнала думку запитання, навіщо їй усе це що її покликала насправді до лісу, мов би щось перечувала. Ні, просто хотіла ще раз, хотіла, чомусь хотіла побачити цю крихітку, це дитя. Зрештою підвелася, бо треба було щось робити. З острахом запалила світло, розпалила грубку. Далі діяла чітко, мов би хтось заклав у неї програму для цього вечора чи ночі. Нагріла воду і заодно підігріла молоко. почистила пальто, випрала спідницю і блузку, помила гумові чобітки. Спалила в грубці речі, що могли про щось свідчити, правда? Зберегли, випрала маленьку мініатюрну розпашоночку. Купати мало не відважилась, просто ретельно витерла тільце намоченим рушником. Дівчинка заворушилась, запхенькала, а потім і зовсім заплакала. Хрипко, але ревно. Даза, як могла, заспокоїла. Дала тим же способом, крізь марлю, тепленького молока. І зраділа. Плач свідчив, що дитина такий далі житиме. Коли дивилась на геть голе маленьке безпорадне тіло, раптом на якусь хвилю з'явилося дивне, швидкоплинне, мов спала хіскор у горобці відчуття, що то її дитина, що вона її народила. Даза, заску посумно, гірко усміхнулась трохи злякано відвела очі. Я порятувала тебе, маленька, прошептала. То була найдивніша і одна з найтривожніших ночей у її житті. Поклала дитину біля себе на ріжку, засинала й прокидалась, боялась, що не придушила крихточку. Коли мала заплакала, напоїла краплинками молока, розбавленого кип'яченою водою. Поміняла пелюшку і, не знаючи, чи чинить правильно, в теплу воду вбризнула кілька крапель принесеного їй котроїсь із жінок пахучого яблучного соку. ввела краплю другу напою до родика. Уранці насамперед вона зміряла температуру, позлякалась, що дитина стала надто гарячою. Температура справді була трохи підвищеною. Доза поміркувала, що діяти. Боялась давати жарознижуюче. Як це робити? Зрештою, дочекавшись, коли більше розвитиметься, побігла до тієї щітки Мокрини. Сказала, що хтось лишив у неї під дверима немовля й попросила покликати котрусь із недавніх породіль молодих мам, аби та нагодувала грудним молоком. Грудним молоком прикосила язика. Жінка значливо змовницьки поглянула на неї, сказала Невже ж Марина лишила? Так да задізналась, що ту загиблу вінку з лісу звали Мариною. Зараз приведу годувальницю, сказала Мокрина. Ту ж верці. Вранці вона почула дитячий плеч за дверима, а коли вийшла, то побачила біля порога згортов з дитиною, да заповторила й голові лученецького колос, якому повідомила про знахідку і лікареві лікарні, куди й забрали, знайду. І спершу міліціонерві, а потім уповноважимому, того самому, що приїжджав до неї райвідділ Держбезпеки. Її допитували те, ретельно, ставили несподівані провокаційні запитання. Але медсестра Люба Лук'янченко вперто стояла на своєму і жодного разу не обмовилась. Усе так і було. Почула плач, вийшла, побачила дитину. І потім дізналась, допитувались і в селі. Ніхто нічого не знав. Затедаза на той час знала вже інше. В Лучинцях більшість жителів симпатизують повстанцям. Або, як тут казали, бульбашам «українські партизанці». Кілька хлопців-злоченців досі знаходились в лісі десятки сімей з невеликого села, вивезені до Сибіру. Зрештою, їй дали спокій, тільки того, що підписала кілька протоколів з приписом «З моїх слів записано вірно». «Вірно все записали, що відповіла. Тільки усього», – казала собі Даза. «Вона боролась за себе і ту дівчину, а дівчинку, як вона довідалась, відвезли до обласного центру, в будинок дитини». Розділ шістнадцятий Ще кілька разів навідувалась Олеся і на Майдан Театральний, і в штаб місцевої помаранчевої команди. Про Ярослава Довганя ніхто нічого не знав. Цей хлопець був наче невидимкою, яка з'явилася ні звідки,